Запоріжжя ще молоде, йому всього лише яких-небудь п'ятдесят років, і то ще нема. Воно іще заговорить, дихнув у князь. А католики і єзуїти не заговорять? Мовчатимуть? Он вони вже мовчать, де не ступлять там кров, і вогонь, і костюли. Чи княже, не так? Петро Конашевич, граючи ніздрями від полинового чаду, Їхав за князем і Дем'яном збоку. Тепер він підсунувся до них ближче Аби почути, що відповість дем'янові Василь Костянтин Острозький. Та князь Василь Дем'янові не відповів Він лише глибше закутався у вовчу шубу Його морозило Його морозило вже давно Він мерз усю цю весну та літо І не знав від чого Князь Василь був ще ловкий Добре, не непобагато їв і непогано спав. До третього спаса купався в горині, пірнав, тягав з-під берега раків, писав листи до короля і в Рим, до папи, без окулярів. Своїми руками не один рік приймав від лошиці лошад, бив з гаківниці не гірше від молодого, а от мерз. Ще від весни, починаючи з великодня, він у шубі снідав і обідав. Гріла вона його уночі замість жінки, та промерзави в ній. Лошиця не любила самого духу цієї вовчої шуби, і хоч яка вже лагідна та смирна, ніяк не могла звикнути до її вовчого духу, і завжди, як і тепер, ідучи під князем, кривила та відвертала від неї храпи. Та мала терпіти, як мусив терпіти і князь у своїм тілі мороз. «Не розумію одного, чому Северин не зустрічає сам?» – спитав князя Дем'ян. Бо гетьман спокійно сказав Остроський і поклав свою одну руку на другу. Одне і друге були холодні. Але одна холодна була не дуже, а друга дуже, як лід. «Це вже ніяк не годиться», – не вголав Дем'ян. «Хоча б зробив це заради війська, бо військо все бачить. То їдуть до нього в гості князь і рідний брат. Їх зустрічає гетьман. Так немає і не видно не тільки гетьмана, а й нікого». «Не вислав, неповага до нас і неподобство, а міг би виставити і почат, і летаври!» «А може він після бою спить і не може прокинутись?» Подав за Дем'янової спини голос Петро Коношевич. «І все військо, покутом з ним, бо ж бились учора на два базари і на орду і на поляків!» «Гей, пане Чатовий, до табору ще далеко?» – гукнув Дем'ян. «Та ось він, ось, поза тими трьома горбами!» оглядаючись на гостей, відповів чатовий Тиміш, і Дем'ян вловив у його словах якусь ніби непевність. По тому, як наближалися до табору, Дем'ян помітив, що Тиміш раз у раз простягав поза себе руку, намацував у тороках позатеньку таракуцу, витягав з її шийки на ремінці дерев'яного чопика і прикладався до таракуце вусами. Дем'янові й самому захотілось води, Бо чим ближче вони під'їжджали до Северина, тим сильніше, невідомо чому, Дем'янові шерхнуло в горлі. «І поїхав назад», – сказав Тиміш, і, не глянувши на гостей, не попрощавшись, перекрутився конем і, галопом, ховаючи своє темне обличчя в сорочку, подався назад на чати. «Хто за чоловіком може ходити?» «За чоловіком може ходити жінка, дитина». Діти, цуценя, кошеня, лошенятко. Ходить за чоловіком доля. Та на відміну від усіх, долю, коли вона за людиною ходить, її не видно. А тут і не те, і не Тут в'язавсь за людиною вихорець. Ще як тільки тиміш між відскакає від князя, Дем'яна Яконашевича, відразу ж неподалік з-під прозорого кущіка зайчого холодку піднявся та побіг-побіг за ним на синій невисокий, живий, веселенький степовий вихорець. Через ярки і горбочки, закручуючи пір'їни та бадилини, вихорець тримався від Тимоша не близько і недалеко, а саме так, як завжди, щоб його було видно, що він тут, що він є, що він вихорить поруч із господарем, і щоб той не журився». Цей вигинистий вихорець бігав за Тимошем ось уже рік, відтоді, коли Тиміш в Острозі зарубав шаблою шляхтича, через якого втопилася знеславлена ним і його гультяями Тимошова наречена Оксана. Вона втопилася в Горині. Почорнілий Тиміш оббігав конем Острог і знайшов такий шляхтича на базарі в Корчмі. Одним замахом Тиміш розвалив його відразу ж на двоє, на дві половини. Не вкладаючи шаблю в піхви, чорний Тиміш проїхав примовклим базаром, виїхав на острог, на містку зупинився, подивився на те місце, де Оксана пішла під воду, і подався до наливайка. Проминувши місток, Тиміш оглянувся на горинь і ще один раз, і коли оглянувся, то тут він його і помітив. Вихорець з'явився і піднявся з горинської води, якраз з того місця, де, як бачили люди, кинулася в воду Оксана. Синій, як синій вогник, вихорець похитався на синій ніжці посеред синьої горині, мов роздивлявся, де він і що, а потім побіг, погойдався до Тимоша. Водою до берега верболозами і торфами – по теплому вже піску, завихрюючи над собою перших весняних бабок, вихорець ув'язався за Тимошем, і ось уже рік, як від нього не відставав. Не розлучався він з Тимошем і в походах. Ходив збоку при нім у Молдавії і в Трансільванії, корів по Угорщині, а потім і додому через Карпати. Десь він щезав, і його не ставало видно лише тоді, коли Тиміш рубався в боях. Коли ж після бою, мокрий, важкий, обліплений пилом, тимі разом з козаками падав на землю відпочивати, вихорець, непомітно для всіх, з'являвся біля лиця Тимоша і починав його обвихрувати, обдувати. А коли хто з козаків і помічав вихорця, то думав, що це від вогнища синій димок або ж степова синя мальва. Тепер вихорець біг поруч із Тимошем, «На його ти може відчати. Господар сховається на бугрі в ковилі, а недалеко вихорець приляже в порожнім жаворонковім гнізді або ж у прохолодній зайчій ямці».